Där. Stå på tå där. Köpa blåbär. Nu är det dags att köra igång. Mm. En fredag den här gången. Yes. Och då släpper vi på fredag kväll. Mm. Det är perfekt. Ja. ja, vi behövde det. <laughs> <laughs> Eller jag behövde det. Ja, men hur har veckan varit? Den har varit bra Jag har faktiskt hunnit med och se en sak här nu Innan vi spelar in idag En mm. premiär Så nu blir det uh, så snabbt vi kan få ut en liten mini-recension Skulle man kunna säga Men i mm. uh, övrigt har veckan varit fin mm. Tycker jag ändå Gött Ja, själv då uh, Vi har jobbat med gymnasiearbeten hela veckan så, att det är... så jag är trött Det har varit kul Ja, det kan jag tänka mig Mm, ja, men det är, det är något som bryter av lite kanske eh, Ja och sen är det ju eh, Få saker som slår Känslan av att skriva ut Ett gymnasiearbete så att fast en framsida Bara nu är det klar mm. Det är nästan lika det, Ja, Det är nog fan lika skönt när man själv är klar Med en sån typ av akademisk text Ja just det så, Och nu ska jag inte gå in mer på Mitt yrkesliv men det är Förbannat kul När man mm. får göra det men, och sen har jag spelat en grej då som jag skulle kunna ta sen. Eller vi kan väl lika gärna ta den utav filmen som du har kikat på. Uh, yes, jag har kollat på den 52 filmen med Peter Haber som Martin Beck. 52 andra? Uh, yes, så är det. Började 97 tror jag bestämt Men det här, det här tror jag att jag gick igenom För bara för några månader sedan När jag pratade om den förra böckfilmen Så det mm. kan jag inte tjafsa om en gång till Nej, nej, det behöver du inte uh, Bra Jo uh, Kom hostningen också Fan, Ja, på det är slår tagning. aldrig fel uh, Nej men jag tycker så här att Den uh, den var bra Som de nästan alltid är Tycker jag uh, uh, lite annorlunda take på det där det eh, liksom verkar för som att det ska lösas eh, ett mord som nästan precis som vanligt men att det eh, istället blir ett gisslandrama med en polis inblandad som eh, um, står Martin Bäck extra nära då kan man säga. Mm. Um, jag tycker också för att säga det som jag tyckte var allra allra bäst med den så får jag säga att jag tycker att Peter Habers insats är bra. Oj. B enormt duktig i den här filmen på ett sätt som jag inte har sett i Beck-filmerna förut. Okej. Okay. Han eh, spelade stressad, ledsen och till slut så sådär Martin Beck fokuserad. Mm. Extremt bra. Jag tror det är inte lätt att se man såg på honom att, ja, men nu börjar han bli orolig när han börjar ana vad som har hänt. Och sen när han är så där När en personlighet är nära och bryta ihop så de är de lite skakiga. Mm. Och börjar få tårar i ögonen. Allt sånt gjorde han väldigt, väldigt bra. Så det är väl det som man kan lyfta fram allra mest i den här filmen, tror jag. Mm. Sen vet jag att de för ganska många år sedan, nu ibland slängde ut några bäckfilmer på bio som skulle vara liksom lite mer påkostade, kanske till och med lite längre än de här standard 90 minuter. Jag kan tycka att den här bäckfilmen som var exakt 90 minuter hade de nog kunnat lägga lite mer budget på och kanske haft den 10-15 minuter längre. Det var några scener som man kände hade kunnat vara lite längre mm. jag vet inte det här är väl ingen hemlighet att han Ingvar Hirvall har gått bort alltså han som har spelat grannen mm. att det här är med andra ord, då, grannens sista bäckfilm av den anledningen för jag kan aldrig tänka mig att de byter ut honom och inte så som de pratade i slutet på den här filmen heller Men för jag kanske har en ai i ja. Eller? <laughs> ja varför inte men det tycker jag, jag hade ju hört, oh, många tyckte att det var så himla fint hur det, ja. hur det slutade. Men det, jag tyckte det blev lite abrupt. Okej. Okay. Det gick lite fort, tycker jag. Man hade gärna kunnat vara med någon gång mer, någonstans mm. emellan där. Um, och sen tycker jag att i den här kidnappningshistorien, dramat som blir, kändes också lite vet När man inte riktigt köper till exempel att men nu hade de nog hittat dem, polisen. Mm. Eller nu hade de nog skött den här situationen lite annorlunda på riktigt. Mm. Jag tror att det kändes lite så där Det kändes lite pajigt några gånger, tyvärr. Okay. Men det är väl lite så att de hade behövt lite längre film, kanske lite mer påkostat och slängt upp den här på bio. När det är en sån speciell också, tänker jag. Mm. Men som sagt var såg den när jag kom hem efter jobbet och när den var slut så sa jag ja, det var det. Jag hade. Och nu kommer det två till. De börjar spelas in i vår, kommer nästa år eller till slutet på året. Jag känner ju att det som faktiskt, jag kan inte säga att det oroar mig, men den relationen som jag berättat för, som man har tillbaka, det var någonting när de började gå på söndagar på TV4. Ja. Då var jag ju typ 10-11 år, kanske. Och när man kom till skolan på måndagar så mm. haglade Gunnar Larsson ja, citaten. Precis. Men då tyckte, jag, då tyckte jag ju att när jag var i Daljåna, att då var ju Bäck ganska spännande att se. De var ju, ska man ha de, de första som kom, är ju rätt grova också. Mm. Och som mm. de säger, väldigt seven-inspirerade. Det är ofta mörkt, mycket regn och rätt roa mord. Liksom de hittar ett huvud i en sån, där, vet du, en sån där grill som det brukar sitta kyckling i som snurrar. Mm. Det hittar de ju fötter, en hand och ett huvud i, i någon film. Så det är liksom rätt brutalt, de första där. Så det kändes ju lite barnförbjudet och spännande när man var 10-11 år dessutom. Det känns som att det är det de driver med i varan tv när det gick på tv. Det var väl i samma veva där. När de gör så det är 90-tal och det är mycket regn och så är det en action-thriller på typ Pippi <laughs> Ja. De är rätt roliga, de sketcherna faktiskt. Ja, absolut. Um, men sen så... Vart, du tappade jag tråden lite? Ja, så uh, Sen blir man lite äldre. Och då är de ju nästan lite löjligt att titta på Beck istället. Och sen går man hela varvet runt och kanske tycker att de är helt okej okay igen, nu. Mm. Um, men det som jag... Skulle tycka var så jävla tråkigt på riktigt. Det är ifall de inte får till något ordentligt avslut med Peter Haber. Det är det jag kan tycka igenom hela tiden. För fan, Kaja, han har ju haft hjärtinfarkt. Han har haft en hjärntumör. Och han har haft det och han har haft det. Men överlever hela tiden. Och nu känns det som förra säsongen var väl han opererades för den här omöjliga hjärntumören som han nu överlevde. Det ser man ju inga tecken på att han har haft längre Så jag tycker liksom så här att fan, hur ska de bli av med honom Till slut, för någon gång Så <laughs> tänker de jag dem, ja, men det, det måste bli hans sista film någon gång mm. Och undra Jag vill inte bara att det ska bli så här Ja men som, om det här Skulle vara den sista nu Då är det noll avslut för karaktären Det kan irritera mig Om det skulle bli så jag tycker att någon gång måste det bestämma sig från början. Nu är de här de två sista. Mm. Och punkt slut. Då ska det inte gå att göra en till. Jag säger inte att han ska, behöver dö, men att ja. Någonting borde de kunna ge honom. Att det börjar räcka, så att säga. Ja, alltså, man, jag vet ju inte många filmserier där det är 52 stycken och det kanske är jag kanske tycker att det är två stycken som typ är katastrofdåliga. Mm. Men sen är alla helt okej. Okay, liksom. Snudd på bra till och med. <laughs> faktiskt det kändes, Känns det inte lite så när man började kolla på Bäck där? som Vi var ju ändå rätt små då. 97, då fyllde jag 11 år. Mm. <clears throat> och så kanske man kollar på första för, på det första gången kanske jag kollar när jag var 12. Säger vi. Mm. Känns det inte som att Beck var övergången från att kolla på liksom barnserie och barnprogram till att börja gå över till att kolla på mer vuxna program? Jo, säkert. Att det, det är en, som en övergångsgrej för att liksom börja uppskatta eh, inte vet jag, mer avancerade program eller sådär. Mm. Mm. Ungefär som att du går från Happy Meal till en. Eh, en mer vanlig meny på donken eller något sånt där. Ja, ja, ja, ja absolut. Jävla roligt exempel. <laughs> ja, men man kände ju så jävla vuxen så här, nej, jag ska inte ha Happy Meal nu, jag skiter i leksaken, jag vill äta skräpmat. Mm. Att man får ett ja, nytt perspektiv på ja, saker. Ja, ja, absolut. Och börjar ja. uppskatta saker som är kanske lite mer avancerade om man ska säga. Mm. Ja, absolut. Fan, det är ett sånt exempel som man skulle kunna använda för många olika saker. Hur då? jag menar något exempel. Ja, men vad som helst. Hur man, ja, men, hur man går från barnslig musik till... Ja, men, vad menar du, säger någon med musik? Ja. Nej, men tänk dig att det är som när du slutar äta Happy Meal <laughs> och istället fick en Big Mac. Som en helt ny värld av skräpmat, lite mer vuxet. Du släpper Aqua och så börjar du lyssna på. Tom Jones. Ja, Led Zeppelin eller. Uh -huh. Och Black Sabbath och sen något annat liksom som, som, som vuxna lyssnar på. Mm, precis. Ja, nej, men alltså jag vet inte vad jag kan säga så mycket mer än Beck. Jag tycker att eh, jättebra Peter, Hammer, Pe Peter Haber och. Eh, vi får se nu då hur det blir med de två som är på G. Det är den står varianten Peter Hamer. <laughs> ja, exakt. Som eh, turkiska IT. Ja, v var precis. Du, var du med och kollade på den när man smärde någon gång? Jag har bara sett klipp från den tror jag. Okej. Okay. Fan, var, det, var det Max kanske kolla på den? med? Eller? Det kan nog stämma bra det. Den var sjukt jävla trippy. Jag tror inte det var några undertexter eller någonting man fattar ju absolut ingenting mm. men sånt är ju jävligt kul, det var länge sedan jag gjorde sånt att det kunde man väl kolla på typ Youtube bara, mm. så ja. turkiska it eller indiska stålmannen, alltså de här liksom riktig så här av superhjältar att det är så ruttet att det blir ju kul för att det är så jävla ruttet men att man tänker hur fan kunde de få släppa det här ens? Ja, det kan man fråga sig. Det är så här, Nej, men vi, vi släpper inga Hollywood-filmer utan vi gör våra egna. Mm. Skulle du kunna ja. tänka dig att man gjorde så svenska stålmannen eller svenska IT? Nej, det kan jag inte. Att det var Peter Haber på 90-talet som stålmannen? Ja, helt otroligt. Alltså tidigt 90-tal när han, är, mm. han går från pappa Rudolf till stålmannen. <laughs> Jävlar, vad grymt det hade varit. Clark Kent. <laughs> Clark. Han jobbar på Aftonbladet eller Expressen. Mm. Oh. Och så börjar det skita sig i Stockholm. Och så springer han till en telefonkiosk, tar av sig glasögonen. Han var det är, är ändå ganska lätt att se sig. Se Peter Havel framför sig, så som han såg ut i Sunes sommar till exempel. Ja. Fan, var det lätt att se framför sig han springa in i en telefonskiosk. Ja, och ja. så liksom ta av sig skjortan ser man liksom det här, det här emblemet som man har på bröstet, på dräkten. <laughs> ja, det är jävligt coolt. Till och med. Ja, det skulle... Det, tänk om vi gjorde så i Sverige också. <laughs> ja, men nu har de en Hollywoodfilm vi gör vår egen... Det är inte så att det är en svensk version av Hollywoodfilmen utan att man gör ett original. <laughs> och typ där 1989 när Batman the movie eller vad den, om den kallades så. Vi säger ja. så. Den kom med Michael Keaton och Jack Nicholson som Joker, men nej nej, vi tar inte in Hollywood filmer i Sverige utan vi, vi har vår egen läderlappen. Ja. Och nu är ju frågan då vem spelar Jokern? Ja, och, Johan och det Ulforsson. tänker man också. Ja, det man får tänka på nu. Det ska ju vara samma år då får man tänka Så där måste komma tidigt 90-tal. Det kanske funkar med Ulvesson då. Ja, det gör det. Mm. Johan någon ja. är definitivt jokern där. Ja, eh, lorry versionen av Ulvesson. Han mm. skulle kunna göra jokern Ja, ja, absolut. Mm. Och så är det ju naturligtvis. Lena Andre är ju Catwoman i uppföljaren sen. <laughs> ja. Men vem skulle vara Bruce Wayne? Jag vill ju nästan tänka Peter Haber igen, men nu är han stålmannen. Nu, nu är det liksom pix Ja, vem är Bruce Wayne? Han det känns är... ju som en bra liksom, Michael Keaton-motsvarighet i Sverige. Ja. Men, vi, men han måste vara stålmannen. Han måste vara Clark Kent. Ja. Så nu måste vi ha en svensk Batman. Någon som var stor där på... Men vi säger att det är tidigt, 90-tal i alla fall. Mm. Det känns för billigt att säga Torsten Flink. Ja, det går ju inte. <laughs> för det skulle du bara kunna säga på allting och så är ändå <laughs> en jämn nivå, jämn nivå av kul. Det kommer alltid ja, att funka. Precis. När vi har sjunkit så lågt att, vi inte, att vår kreativitet bara dör då kan man alltid mm. dra till med Torsten Flink så man kommer upp ja, på ja. en medelnivå i kulhet. Men mm. vi kan inte bara dra till med Torsten Flink som Batman. Nej, jag sitter här och. Jag kan nämligen inte släppa det här nu. Vi kan inte gå vidare på podden för vi kommer på vem som skulle kunna vara en svensk Bruce Wayne. Uh, Richard Wieners. Wolf. Ja. ja. Ja, för fan. Där satte den. Börja och Engla går det från 92. Richard Wolf så som man såg ut då, fast med kort hår. Ja, ja. Börje Wärner är läderlappen. <laughs> ja. Rickard Wolff. Ja, det var väl den en jävla stjärna, var det inte det? Rickard Wolff? Ja. Jo, det tror jag. Jävla bra namn också. Ja. <laughs> det är med två F, va? Mm. Mm. Rickard Wolf. Ja, det är fint. Jo, du, mm. eh, innan det här ballar ur här nu då. Nu får du berätta vad du har spelat. För det vet jag att du sa till mig att du, det var något. Ja, eh, det är väl en vecka sedan nu, tror jag. Mm. Som Persona 3 Reload Aha. kom på... Ja, det släpptes väl. Och så kom det som en day one släpp, antar mm. jag Till Game Pass. Yes. Grejen att jag hade lätt kunnat köpa det. För fullpris, inga problem. Nej. Yeah, men när den ändå fanns på Game Pass, så varför inte? Jag kan spela på Xboxen inne på mitt tv-spelsrum. Och eh, vill jag vara mer social så kan jag ligga i soffan och spela på datorn. Ja, det gillar mm. jag ju ändå med Game Pass att jag kan ja, just det. göra så. Utan sånt där förbannat jävla cloud gaming chaffs mm. Utan att man installerar spelet och så ändå synkar eh, save-filen så att säga. Mm. Och jag har ju ändå nyss, får man väl ändå säga, kört igenom Persona 3 eh, Portable. Ja, okej. Okay. Jag har svårt att bestämma ifrån för om jag ska uttala det engelskt eller svenskt. För det blir alltid så här, att man engelsk namn, Persona, mm. och sen svensk siffra, 3. Ja. Blir en, och sen så låter det också lite för anglofiligt att säga Persona 3. <laughs> Ja, det låter faktiskt. Man låter som en pelionsfigur. Ja, jag gör det i alla fall. Det, det finns andra som gör det som, och får det att funka, men det funkar inte när jag gör det. Så att, eh, Persona 3 Reload. Mm. Persona 3 Reloaded har jag spelat i Alien. <laughs> Oj, nu jag till saker med foten. Här. Min fot har somnat, om det är ja, någon som vill underbart. veta det. Mm. Nu, nu är det fan hög kvalitetscontent här. Jag har och pratar om allt annat än det jag ska prata om. Det är precis ja. som det ska. Mm. Men det ska alltså... Jag har läst ett par recensioner av det här spelet. Mm. Och ska säga, i alla fall en av dem vet jag att han har gett väldigt, väldigt bra betyg till de andra. Mm. Så jag vill, det ska bli intressant att höra vad du har för perspektiv på den här. Mm. Särskilt när du nu precis hade spelat. Nyligen hade spelat även Portabel då. Mm. Ja, men Persona 3 Portable det är ju en ganska får man väl ändå säga slaktad version av spelet. Jag har ju spelat originalet på PS2 mm. eller FES-versionen Persona 3 FES. Mm. <laughs> ja, det, det, det är fan roligt när man tänker på det. Persona 3 FES. Mm. Men det har jag kört på PS2. är eh, Jävligt bra version. Och eh, portabel. De är ganska lika varandra innehållsmässigt. Eh, sen tycker jag FES är ju definitivt bättre. Men för att vara en portabel version så funkar det så. Och jag vet att jag tyckte att det kändes lite fattigt att det är portabel versionen som vi får. är det portable blir det ju då om vi ska vara korrekt här nu med svenskt uttal på ett engelskt ord. Jag tyckte det var lite konstigt att det var det vi fick på Game Pass när de var med där. De är väl lite där nu längre. Men funkar absolut att köra. Det är fortfarande ett kanonbra spel. Mm. Jag tyckte ändå var gött att de ändå låter remaken komma. Jag var lite så här, ja, men nu har jag ändå kört det här. Eh, då kanske jag väntar med remaken tills jag blir sugen på att köra igenom det igen. Ja. Men det blev jag ju så fort jag kom på att det har släppts. Det är ju ett av mina favoritspel. Eh, definitivt en av mina absoluta favoriter till Playstation 2. Mm. Så jag kunde inte låta bli och jag fastnade ju naturligtvis direkt Eh, sen kanske jag hade hoppats på att de hade lagt till lite mer samtidigt så är det ju väldigt troget så ska man säga, källmaterial för det, det är ju en remake det får man väl ändå säga och eh, det som de gör bra är väl egentligen när, när dungeon crawler momenten då i Tartaros det funkar ändå ganska bra i spelet för det är rätt enformigt i originalet här har de ändå fixat till det så det inte är att varje nytt område du kommer till är väldigt annorlunda också i bandesignen får man väl ändå säga ja, okay. och sen har de fixat till med lite fiender och sånt där fight-systemet är kanske lite närmare femman alltså sånt där som jag kände att jag saknade när jag körde portable ja. det har de lagt till i den här versionen Okay. att när du använder en magi till exempel och så träffar du en svag eh, svaghet eller en svag punkt på fienden de är alltid svaga mot någonting om det är vindattacker eller eller och så vidare eh, och på femman när du gör det då får du en tur då får du liksom en tur till att okej okay, du valde rätt magi så nu får du en tur till med, med den karaktären och i femman kan du då växla till en annan karaktär Okay. För att se att det är två olika fiender med sin eh, separata liksom, eller respektive svaghet. Mm. En karaktär använder ismagi mot den som är svag mot ismagi. Får en tur till men lämnar över den till en annan karaktär som har eldmagi som den andra fienden är svag mot. Okej. Okay. <laughs> det saknade jag i eh, Portable efter att ha kört femman. Och nu har de lagt till det i det här. Ja okej. Okay. Och det som är gött, alltså allmänt med Personaspelen skulle jag säga är ju att det är ju ganska typiskt liksom japanskt rollspel men det är ett jävulskt tempo om du skulle jämföra med Final Fantasy spel från den tiden kanske, lite tidigare. Mm. Alltså de klassiska japanska rollspelen du springer upp på en karta, du grindar sönder kommer till nästa stad får reda på vart du ska gå sen och så får försöka hitta på kartan alltså det, det kan vara rätt sekt. Mm. Men personalspelen så är det i alla fall ett jävla tempo i jämförelse. Ja, okay. Och med den här remaken så känns det ändå också som att de har tänkt på det här att ja. Tempo, alltså progression, ganska mycket progression snabbt. Du kommer. Jag har ändå kört spelet liksom varje kväll i en vecka nu. Jag är i alla fall halvvägs genom spelet. Okay. Och så fort tror jag inte det har gått tidigare, eller kanske det har. Jag ska inte mm. sån. Men det känns som att allting går jävligt mycket snabbare och det finns alltid någonting att göra. Ja, det, är okay. väl, det är väl lite så små bekvämlighetsändringar här och där som de har gjort om vi ser till systemet. Med vad du får för bonusar och dina social links alltså att du ska få kompisar och eventuella flickvänner. Jag tror inte att man kan ha samkönade relationer i det. Nej, okay. Och det får man väl givetvis tycka vad man vill om. Jag lägger inte en värderingsjävel i det för att det alltid är alltid någon som blir sur då. Mm. Och så vidare. Och då får du ju bonusar för personer är ju som, inte vet jag, någon typ av, vad ska vara jämföra med? Pokémon kanske. Mm. Som du kan växla mellan med huvudkaraktären. De andra karaktärerna har sin bestämda. Och då kan du ju kombinera två sådana här personer till en ny och så vidare. Och så får, om du har då en relation till en person som motsvarar en sorts persona så får du bonus experience när du kombinerar till den här. Mm, okej. Okay. Och där tycker jag väl också att hela det systemet funkar bättre. Quest-systemet, alltså med sidequest, funkar också bättre. För tidigare kunde det vara, okej, okay, före det här datumet så måste du ha fått tag på den här grejen till mig och sen ska du ge mig den. Men där grejen kan du bara få det här datumet. Ah, okay. och missar du det datumet så kommer du inte klara questen Nej, okay. det har de löst i den här versionen att när du får questen, du har till det här datumet på dig då kan du få den grejen precis när som helst du behöver inte okay. vänta till det där specifika datumet då du kan få den ja ah, okej, okay. jag fattar så det är, det är många sådana bra tweaks, bekvämlighetsgrejer Mm. Eh, spontant så kan jag väl känna Den ändå är en remake. Nu vet jag inte om det blir mer innehåll efter man har klarat sista bossen som det kan vara. Eh, men kanske att de hade gjort lite mer tillägg som liksom, från övergången till om vi tänker Persona 5 och Persona 5 Royal. Då finns det en extra eh, social link. Alltså någon ja. extra karaktär du kan lära känna. Det kanske finns mm. i det här och jag har inte hittat den än. Ah, okay. Men jag har ändå spelat. Eh, mellan 20 och 30 timmar eller nej, jag måste ha spelat längre skitsamma <laughs> ja. <laughs> jag är på level 45 och tagit mig genom halva tartaros i alla fall mm. då känner jag mig lite grann men ganska mycket är rätt samma, gör ingenting eh, det som behövde förbättras, det som inte har åldrats så bra, det har de fixat ja. men jag, kan, jag kanske saknar någonting mer vad är det, vad är det jag får i det här i övrigt, som jag inte får i originalet. Okej. Okay. Mm. Så skulle vi kunna sammanfatta det. Ja, nej, men jag kan säga det som jag läste i den här recensionen, att de, eh, han tycker, eh, Jocke Kielman där, tycker mm. att eh, det är lite väl troget originalet. Att han liksom hade velat se vissa saker lite mer omarbetade. Mm. Han lyfter fram striderna här, ser jag, eh, som eh, något väldigt, väldigt bra. Mm. men att han tycker att Tartarus hade förtjänat en mer rejäl omarbetning tycker han Ja men det kan han hålla med om för det är fortfarande så att alla banor när det kommer till en ny våning så att säga, ser typ likadana ut, det är temana eller vad man ska säga som har gjort sånt till, inte bara rent grafiskt att det är nya att det är mm. ny grafik bara men annars så ser det exakt likadant ut att kanske lite mer som eh, Persona 5 Persona 4 lite grann att det, det känns mm. ändå som att när du kommer till en ny våning så är det lite ny bana, lite så är det men jag, jag fattar precis vad han menar, jag håller nog med om det inget stort problem är det inte, men det hade varit gött när det ändå är en remake som känns påkostad Ja Bra Men definitivt rekommenderat alltså det är fortfarande liksom ett minst åtta av tio spel Ja Pint. Minst åtta av ja. tio. Ja, bra. Ja, men då förstår man att det är riktigt, riktigt bra. Ja. Mm. Så det har spelat som besatt nu. Ja, gött. Mm. Jag har faktiskt spelat ett annat spel lite nu också i veckan. Nu vill jag höra allt. Jag började spela lite Far Cry 6. Mm. Och det ska jag säga så här att mm. Far Cry 5 tyckte jag var det helt perfekta spelet i den typen av spel. Mm. Open world FPS kan man väl kalla det. Mm. Jag tyckte att den världen som inte var en typ tropisk ö eller bergskrättning i Himalaya utan istället liksom amerikansk Montana skog kan man ja. kalla det så. Jag tyckte att den settingen funkade helt perfekt. Jag tyckte att det var en rolig karta att spela. Jag tycker att det var roligt att göra mycket sidospårsgrejer också. Ja. Um, därför kanske jag tycker att det är konstigt att jag väntar lite länge med Far Cry 6 att jag borde ha kastat mig över det spelet. Men nu kom det ju på Game Pass. Så det blir ju helt perfekt att vänta med det lite kanske. Um, och jag kan säga jag har spelat ganska långt ändå. Um, det jag re har reagerat på hittills uh, det är väl att jag tycker inte att den här kartan är lika rolig. Tror jag inte att jag kommer tycka när jag är klar heller. Det är mer Jag eh, tror att det ska vara någon Kuba liknande, så det är mm. den typen av miljö tror jag jag skulle kalla det. Du har ju spelat det lite så jag vet ju att Ja, jag tycker att det är kul, men ju längre in jag kommer i det desto mer jag börjar jag undra när ska det hända någonting? det är väl alltså, det som jag känner som femman gjorde så bra, det var väldigt tydligt kartan är uppdelad i tre större zoner i varje zon så ska du ta död på den här sektledarens, om det var tre stycken barn eller om det var hans tre, uh, tre högra händer mm. om man säger så det var rätt lagom, det var väldigt tydligt i det här så kanske det är 5 fem eller sex delar av kartan där man förstår ja, men för att vi ska lyckas med den här motståndsrörelsen så behöver vi ha med oss de här fem, sex personerna. Mm. De har tagit sig lite vatten över huvudet där tycker jag, för jag får ingen ordning på de här personerna riktigt, vad det är för typ av karaktärer riktigt. De här tre andra som från femman det tycker jag att de hade tydliga karaktärsdrag, de var ganska coola. Här känner jag jag får hitta inget sånt den här gången. Nej, man, man har bara fått ett foto på att ja, men det här är en som står nära diktatorn som du ska mm. wasta. Ja, uh, sen är det så att um, kan jag kan ju tycka att AI är lite så här kanske egentligen för tafflig för att vara idag. Det är ju relativt lätt att det är extremt så här oj, nu var det någon som såg mig han står tio meter bort men, och just det han sätter mig ner. Och så går de inte ens och kollar upp det. Och så smygtittar man framåt så står gubben fortfarande och tittar rakt på en. Jag tycker, det är lite för mycket sånt. Men annars så tycker jag att det som alltid har varit spelens i alla fall från trian och framåt stora spelglädje det är ju det kaoset man kan frambringa. Mm. Man kan liksom skickar in att... liksom förstärkning och det kan mm. bli ett jäkla krig. Ja det tycker jag att de tappar pyttelite i sexan på att det skulle kunna vara sånt jävla action, men det är som att du vinner mer på smyga och Ibland tar det en jävla tid på vissa baser kan jag tycka. Ja. Och de här eh. förstärkningarna slutar ju aldrig. Alltså, det är ju som fronten mot ryssar. De bara öser på med folk. Ja, och det har väl jag gjort så att jag har valt samma grej som jag körde med på Far Cry 5, att jag vill ha ett assault rifle med kikasikte och även ljuddämpare. Sen mm. kör jag pilbåge och sen två mer explosionsvapen. Men mm, Det är typ så jag kör också. Mm, och, det har gott, och jag kan känna så här att jag det passar mig ganska bra det här spelet. Jag tycker till och med det är roligt att springa runt och jaga lite för att kunna låsa upp en viss pil eller en viss stä, bla bla bla. Mm. Um, Sen tror jag att den här gången att de skjuter skjuter sig själva i foten slash sig vatten över huvudet med att det kommer finnas för mycket att pilla med den här gången. Ja, um. sen, Jag tyckte att det var lite sekt att komma igång på det här spelet. Alltså, ja. Ja, men Jag får nöja mig med en E-pistol eller någon pistol som kan skjuta spikar som ser ut som fan. Jag får väl nöja mig med det tills jag kommer lite längre in i spelet och får lite fetare vapen. Men jag känner också någonstans när börjar liksom jag få riktigt feta grejer och sen kommer ja. upp de här. Ja, men nu kan du mikrotransaktionsköpa de här mm. grejerna med vår ja. egen valuta som vi bestämmer värdet på. Och så har vi sänkt prisen. Så vi kör en liten ankarteori här på dig och ja, får dig att tro att du får en bra deal. Sådana mm. grejer får jag ju sånt jävla spader på. Ja. Något sånt har faktiskt inte dykt upp på Smejern, tack och lov. När säga då. Nu ja, har äh... vi låst upp nya skins till riktig Jag vill inte ha nya skins. Jag vill hitta ett <laughs> vapen som jag kan meja ner folk med. Mm. <laughs> Exakt. Men det är kul. Mm. Jo, men det är kul det bara... i korta perioder tycker jag. Jag, jag kan tänka mm. att eh, det är så här någon gång om året ungefär. Ja men nu ska jag komma lite längre i Far Cry 6 och sen känner man sig mätt på det rätt snabbt. Ja, okej. Okay. Ja, men som sagt, det är ett spel jag kommer kunna ta mig igenom och så får vi se sen var det landar i slutändan. Men inte alls lika starkt som jag tycker att femman var, det kan jag ju säga redan nu. Ja, det låter som att jag ska köra femman. Mm, det, ja. Uh, jag var ju inne på att köra och fick bara aldrig tummen ur, sen kom ju sexan och så köpte jag det istället. Ja, okej. Okay. Ja, nej men femman är det perfekta Far Cry-spelet tycker jag. Mm. I alla fall. Bra. Um, sen har jag nog faktiskt varken sett eller spelat något mer på egen hand, men jag måste, jag vill, jag vill ta upp det här Pal World-spelet som har släppts. Mm. Har du hört talas om det? Ja, det kan man ja. väl säga. Ja. Uh, 19 miljoner spelare förra fredagen, så den siffran vill väl vara ännu högre idag kanske Det är 12 miljoner på Steam och 7 miljoner på Xbox som körde. det, liksom så. Det är ju märkligt, jag har ju uppenbarligen missat själva liksom marknadsföringen av det, det känns mm. som att helt plötsligt bara fanns det och alla spelade, ja och det vet jag att det är många som mm. har pratat om det på det sättet, liksom så här. Oj, vad kom det härifrån? Och mm. jävla vilken dundersuccé det har blivit. Så ja, jag vet inte vad som hände. Jag hade inte alls hört talas om det. Sen är det ju sådär, det är ju bara Early Access fortfarande, ska man ju komma ihåg. Mm. Men har ändå sålt så pass bra. Och nu såg jag att de hade, det kan ta upp till ett år, står det på Steam innan det släpps skarpt. Så nu får de väl mata ut det här. Och antagligen, nu har de väl fått in så absurt mycket mer pengar än vad de någonsin i sin vildaste fantasi hade kunnat tänka sig. För det är ett ganska litet bolag som har gjort det. Så jag antar sig att de kommer väl behöva till exempel anställa rätt mycket folk nu och kanske kommer bygga ut det mer än vad de hade trott från början. Men det, det känns ju spännande att se vart de tar det här. Sen noterar jag också att någon Nintendo är ju lite så där att det är lite väl likt Pokémon inom vissa aspekter. Ja, för det var det jag tänkte att det var när jag såg till typ första bilden om det. Och så här: Ja, ah, men nu spelar jag inte jag Pokémon längre, nu har jag börjat spela det här istället. Mm. Okej, okay, vad är det här? Någon slags leksakskopia från Kina typ som att du ska köpa en Robocop-figur. Och så har du fått Robert Kopp istället. Mm. Ja. <laughs> Men jag tror jag, att du kommer att klara sig faktiskt. väljer självklart Robert Kopp framför Robocop. Och så är det väl ja, här då. Att du ja, väljer Palworld framför Pokémon. Det kanske är så att det är också han får inte göra Batman Peter Haber. Men han, han gör ju naturligtvis den svenska robotpolisen. Ja, också. men... Efterstår man mm. där. Peter Haber känns inte riktigt Robocop väl? Fan, tycker du inte det? Nej. Aj då. <laughs> ja, men vet du vad? Då spelar det ingen roll. Då kan vi släppa det nu istället. Och så pratar vi mer Palworld istället. Ja, gör det så kan uh, jag fundera på vem som uh, skulle uh, vara en svensk alltså, eh, uh, robotpolisen. Ja, en sak som jag... Alltså, nu ser man att de här Pokémon-spelen även om de senare kanske har fått lite Ställan svagare betyg... Skarsgård bety är robotpolisen. Ja, det kan uh. han få vara. Även om de här Pokémon-spelen Har fått lite sämre betyg De som har kommit Till säkert det som kom till Switchen där som eh, funkade rätt dåligt När det kommer till eh, prestandan Till exempel eh, ja, Det så var väl bugget också Jag köpte ja, det där på grund av det nej, eh, Men det spelar ingen roll För eh, jag märker det Det säljer ju ändå i alla fall så. Det är varumärket men, eh, som säljer ja, Men sen så ser man att eh, Det är många som har pratat om det här nu Um, Nintendo har försökt och försökt med lite sådana här mer open world Pokémon eller vad man ska kalla det i den bemärkelsen i 3D då om jag mm. säger så men det hade inte behövt vara svårare än att göra det här spelet tänkte dig om det här hade varit Pokémon åh oh, jävlar ja. Så, alltså, det hade inte varit Ja men du ska bygga en bas och du ska springa ut och fånga Pokémons inget mer Nej, jag tror att det hade varit en fullständig dunder då för Nintendo. Men tänk om då Nintendo är, då skulle... är det ju så att det är inga små succéer ändå liksom. men nej, det nej. hade ju varit Mario Kart 8 försäljningssiffror inom några år tror jag. Men tänk dig att tänk om det blir så här att Nintendo lyckas på något sätt hitta någon som någonting som är plagiat säger vi. Mm och den här studion är liten och kanske blir lite skrajare att men här kan Nintendo faktiskt vinna, säger vi. Om det skulle bli mm. någon typ av rättegång eller där Eller att de får erbjudandet att vi köper upp er. Ja, ja. Eller vad, vad det nu kan vara. Eller vi outsourcer Pokémon till er och så gör ni om Palworld till Pokémon. Ja. Och så får ni alla resurser ni någonsin behöver och någon från Nintendo som är med och övervaka projektet. Mm. Absolut. Det skulle ju kunna vara en... Nu skulle de här säkert som har gjort Pallwall, vet inte vilken studio det är. Ja. Nu är de säkert inte intresserade av det för att då kan de göra lite vad de vill med det. Ja, precis. Att man har friheten att göra det här till... Ja, lägga till saker som ja, man tycker att... Pocket ja, men det här gör... heter de förresten. Okay. Bara för att få det ur. Som Pocket Monsters då som Pokémon en förkortning på. Mm. Ja, vi är ju jävligt nära alltså Det skulle Det har nog redan fått Nintendo Surna till Ja det tror jag men jag tycker också att Det, det Verkar liksom som att de har Blivit irriterade Och sen kommer ja ja Okej okay, kör då Jag tror inte att det kommer någon stämning faktiskt Nej det blir väl ingen Giana Sisters historia av det här om vi säger så Nej Det kan man göra goggle på om man inte vet vad jag menar Mm. Men det skulle ju säkert kunna vara en bra deal för Nintendo om de fick med sig de här att okej, okay, Pär, gör om det till Pokémon. Ja. Eh, kör efter redan vision. Vi kollar bara så att det här funkar liksom med vår Pokémon-värld. Eller vad man ska säga. Mm. Precis. Monster-taming game. <laughs> ja. Eller om det bara är så. Ja, men vi har tagit lite inspiration från inte vet jag Pokémon. Monster Hunter kanske. Eller och lite alla möjliga olika spel kanske till och med de här eh, bondesimulatorerna som Stardew Valley och eh, Harvest Boon som heter någonting annat nu för tiden att det, ja, vi, vi ska ha det här och vi lägger in det här, det känns lite som med den typen av early access game att eh, early access spel menar jag mm. nu, nu blev jag anglofil här ändå att okej, okay, men det här är fullt spelbart och eh, nu kommer nästa uppdatering nu har vi lagt till det här och nu har vi lagt till det här Minecraft var väl lite så det var väl beta svin länge ja. det läggs väl nya grejer där, det här kanske blir den sån grej då ja, varför inte? det kanske aldrig blir klart, för de lägger till nya grejer, ja, du kan jaga monster men du kan också inte ja. jag eh, fiska eller mm. sen kan du bygga hus, sen det finns säkert ett craftingläge Alla spel har ju, tog fan, crafting nu. Mm, men det känns så. som att de skulle kunna bara bygga på och någon får en idé. Ja men, vi till. ja, men det lägger vi till. Det blir jävligt många grejer. Mm. Exakt. <laughs> ja, nu är version 0,00095 här. Och då har vi lagt till det här. Sen kommer 0,00096 och då har de lagt till en ny grej och så kan de hålla på så länge. Mm, absolut. Det är väl kanske den affärsmodellen man får ha, speciellt nu när de redan har en jävla massa betalande spelare. Mm. Då kan ju ha mm. det här i utveckling i evigheter för att få in rätt många kulor. Ja, det enda som jag faktiskt fick veta som jag inte kände till det är att eh, när man släpper ett spel i All Access på Steam mm. så måste man tydligen visa att man har en tydlig tidsplan för när det ska släppas. Okay. Och den får inte vara för Konstig. Eller hur ska man uttrycka det? Det får inte vara för luddigt. Å andra sidan så säger de det släpps tidigast om ett år. Det kommer mm. ta... Så vad fan betyder det? Men det är klart, det kanske inte är tre år då. Utan det, de måste ju ha något form av tidsbandsregel på det, tänker jag. Ja, för annars så skulle du potentiellt kunna ha gjort ett spel alla tycker att det är skitbra och sen bara uppdatera det liksom i all jävla evighet och bara liksom dra in pengar. Precis. Det är som ett crowdfunding-projekt som aldrig blir klart. Mm. Exakt. Ja, men nu har vi fått våra första prototyper. Nu har vi gjort en ny prototyp. Nu har vi gjort en ny Alltså hålla på och sådär mm. och folk bara liksom pumpar in, det kanske är månadsvis betalningar eller något sånt där. Mm. En Patreon eller någonting. Ja, du får tillgång till spelet om du Skaffar en sån här Patreon Du får, du får en t-shirt När spelet släpps om tio år Om du betalar lite mer varje månad mm. Man skulle ju säkert Kunna Dra in sjuka mängder pengar På att göra så Antagligen Men det skulle ju vara rätt oetiskt också Ja Minst sagt <laughs> Men alltså det skulle vara spännande Jag kan ju ingenting om det här spelet Jag sitter ju bara och spekulerar fritt Allting jag nämnt kanske finns Eller är planerat, jag har ingen aning eh, Men det är väl också det som kan vara kul Med Early Access Att eh, det blir en community Som kan komma med bra förslag också Ja, absolut Det kan bli en blad två historia också Att community får för mycket att säga till om Och de anpassar sig efter kunderna Och så blir det pankakar i stället Ja, varför inte? <laughs> Nej, men spännande. Jag vet inte om jag skulle våga prova det här för jag vill inte fastna i ett evighetsspel. Jag vill spela spel som har ett slut. Mm, jag förstår dig. Jag tror inte att det är riktigt min grej heller. Så, personligen. Men jag tycker att... Ja, men det är roligt när det dyker upp sådana här liksom, som kommer från ingenstans. Ja. Eh, sen undrar jag lite så som pratade om, eh, så jag har sett att diskussionen förs fram och tillbaka. att eh, eh, När PUBG kom och det helt plötsligt blev Battle Royale som alla skulle försöka köra. Mm. Sen har det varit lite Survivor som har kommit med de här Subnautica och eh, Valhalla och allt vad de heter. Mm kommer det komma den här typen av spel nu i större utsträckning under året? Liksom att alla vill ha den här hitten med den här typen av spel med olika massa ja, men det samlar kan på, nog olika... på Någon kommer på en produkt som är svinbrad. då är det klart att då vill man ha lite konkurrens om kunderna i ja. business så, också. Mm, så man får se ifall uh, det kommer vara uh, PAL World som kommer att vara... <clears throat> Uh, den här versionen PUBG och sen ifall någon i uh, Epic som gjorde Fortnite ändå, ifall något större bolag slänger ihop en sån här typ av spel rätt snabbt samlar på monster samla på vad ja, det nu kan vara mm. fram och tillbaka, så vi får se det kanske dyker upp något nästa stora succé och så är Fortnite på väg ut helt plötsligt som uh, Unreal Tournament som ja mer eller mindre ersattes av Fortnite kan ju sätta det i perspektiv Jag såg att Palworld hade satt ett rekord på Steam Som mest spelare online någonsin Så är de nu tvåa på listan Med 2,1 miljoner aktiva spelare samtidigt Och de gick ju om bland annat Counter-Strike För att sätta det i lite perspektiv Hur Vilken stor succé det har varit Satan, det är helt sanslöst Hur står det sig mot World of Warcraft? Typ syns det? Eller World of Warcraft fanns en grej längre Uh, ja, alltså jag vet inte Vad de har för rekord det, det, det är inte på Steam då Så det är inte med på den listan ah, okay. Men de har nog haft fler aktiva spelare alltså, Nu vet jag väl att World of Warcraft Inte är på Steam Men det hade varit kul om det ja, fanns för... liksom Jämförelsesiffror För World of Warcraft har jag ändå funnits länge sen Kanske man hade en topp för länge sedan jag, är ingen, jag har aldrig spelat Det kommer aldrig att spela det heller uh, Om vi gör så här då lite research ad hoc så att säga. Ja. Fan, vad det var svårt att gå fram. Ja, jag samma. Sen tänker jag också som spel som Diablo 4 nu då. Ja. Det känns väl som att det är mer sånt som kommer där också. Okej, det här hatar folk med Diablo 2, då öser vi på med det som de vill ha istället. Ja, precis. Jag kollar på någon Youtube-video och då verkar det som att nästa Path of Exile mm. kommer väl att bli det spelet som tar över. Ja. Det är väl vad folk tror i alla fall. Och när jag kollar på lite gameplay-videos så känns det som att okej, okay, men det är väl Path of Exile man kanske ska spela då. 2an ja. när det kommer, jag har inte kört första, jag vet inte hur det är, men tvåan verkar ju folk vara jävligt hypade för. Ja. Nu när man blev... För tydligen ska den säsongen och Diablo 4 som pågår nu ska till och med vara ett kass. Mm. Jag tyckte förra det och Evelina kommenterade det när jag sa vid ett annat tillfälle i podden, det lilla. Jag spelade Diablo 2 och hon sa, då lilla? Du satt i för fan som besatt i två dagar och spelade oavbrutet. Det var väl knappast lite. Nej, precis. Och det, det, så är det ju. Men i <snar> Diablo måttmätt så är det lite. Ja. Då tyckte jag ändå säsong två, okej okay, det här hade jag nog haft roligare med än säsong 1 om det här hade varit säsong 1. Ja, okej. Okay. Nya säsongen skulle till och vara katastrof. Ja, mm, okej. Okay. Men jag håller nog fast vid det. det. Det är alla typer av damage types som gör att, ja, först ska du skada fienderna med den här damage typen sen ska du växa till den här skillen med den här damage typen och sen så avslutar du med den här damage typen. Och så måste du re alla items så du har de damage types du behöver. Mm. Det är bara okay. Jag får nog lägga ner den här googlingen nu istället. Ja, det gör ingenting. Men det kanske inte konkurrerar med World of Warcraft då? Nej, Men kanske i, inte. Det kanske kommer dit. Vem vet? Om det nu är så att... Det, det kan ju vara så att det här är, att det är nyhetens behag lite grann. Och det snackas väldigt mycket om det på nätet. För nu känns det ju som att det finns inte en enda meme som inte har med det här att göra. Men det kommer verkligen från ingenstans. Det, och så här är det här superpopulärt. Och så kanske det är så att folk droppar av och tröttnar innan det blir färdigt. Ja, just det. Att man hinner spela sig mätt på det. Mm. Men jag kan bara utgå ifrån hur jag spelar sådana spel. Jag är ju lite. Är nog lite gammal kanske Ja, kanske det Jag gillar klassiskt att du, det här är Spelets början och sen så Kommer det vidare och vidare och vidare Och nu är spelet slut, sen kan man spela om det Hur många gånger som helst om man vill Ja, okej okay. Det verkar faktiskt, ibland är det bra Att ha en AI som man bara kan fråga Det den får fram det är att de har haft 1,6 miljoner spelare samtidigt World of Warcraft Okej okay. Så inte lika många som Palworld då men då får vi ta det med en ipas för AI kan ju gissa också. Eh, ja, eh, men jag får källorna här från. Källan är Guinness World Records. I alla okay. fall och mmopopulation.com så den visar källor i alla fall. Okej, okay, och vi Men har ju stämmer. inte tid att granska de källorna nu heller. Det Men det, det man kan tänka sig som skulle vara skillnaden då, det är ju att World of Warcraft har alltid varit en sån betala lite varje månad tjänst va. Mm. kostar väl nu någon hundring tror jag va, eller 200 spänn typ. En gång. Så är det är klart, att okay. det, det går väl och så finns det ju på Game Pass. Så är mm. det är klart att det kanske inte riktigt är jämförbart trots allt. Nej och det här är också ett spel som är under utveckling så du kan väl betala en liten summa för att få spelare och de pengarna går väl antagligen till att fortsätta och utveckla det. Och det är väl ett smart sätt att ja, få tag på Ja, det är resurser. klart att det är så. Ja. <laughs> ja, jävlar. Så kan det gå vet du. Jag blev Såhär fundersam nu För förra året så kom det ju En jävla massa bra spel Ja det kan och, man väl lugnt och, säga Och så pratade vi om spel vi ser fram emot I år mm. Alltså som kommer nu 2024 Jag har typ glömt bort helt och hållet Vad det är för spel som kommer Var det inte någon Vad är det som kommer i år Som vi borde se fram emot mest i? Jag vet det är ändå viktigt helt avsnittet det här kom bara i mitt huvud så här okej okay, World, jävla vilken grej det kommer väl antagligen liksom vara där med årets spel liksom, Eller årets ja. fenomen om inte annat och det blir så här men vad är det man ska se fram emot i år jag har totalt glömt bort uppenbarligen har ju ingenting fångat mig ashårt Nej jag fattar inte heller vad fan jag kommer inte ens ihåg att vi har haft ett sånt avsnitt känner jag nu typ <skratt> Nej, men, så här, men det här kommer 2024. Det här blir spännande och så bara, vad var det ens för spelare Ja, men det är ju någonting jag tänkte också. Eller Week 2 eller vad Men det känner ja. mig inte ashypad över. Nej. Jag tappar tråden nu fullständigt. Fan, var du tvungen att säga så för <skratt> för att det var en tanke som bara slog mig i huvudet. Okej, okay, uh -huh. Palworld, det är det, det, det stora fenomenet. Uh, Vad kommer det mer för sådana här stora titel ja, som vi fram emot? Stor och stor titel, men eh, jag ser fram emot allra, allra mest av Zen -os, Zen -os Saga Hellblade 2. Mm. Uh, det ser jag fram emot jätte, jätte, jättemycket. Um, och det kommer i maj. Men annars är det jag sitter också och väntar på att det ska komma en förbannad DLC till Elden Ring. Det känns som att. Ja, den det Den kommer väl att komma i år också, verkar det som. Men det verkar ju nästan som att det blir ett så stort DLC så att det nästan är fullstort spel. Liksom lite så som Cyberpunk, Cyberpunk gjorde med den här Phantom Liberty. Som, och där har, vi, där har vi den nya kinesiska kopian. Alltså kinesisk kopia som är ett slafsigt uttryck för någonting som är en dålig kopia. Mm. Eh, <laughs> som blir då online. Nästa Palworld fast heter Cyberpunk. <laughs> ja, Alla springer runt online i en cyberpunkstad. Mm. Det, det är lite GTA Online. Det är lite crafting förstås. Lite, lite Fallout kanske på vissa områden. Och så är lite cyberpunk på andra ställen. Lite Deus Ex kanske på något ställe. Mm. Ja. Nya cyberpunk. Och de kommer inte att uh, åka dit för att plagierat. Nej, exakt. För det heter ju trots allt cyberpunk. Mm. Bra, där har vi nästa idé då som de kan göra. Vi har ja, Palworld och så har vi cyberpunk. Det är de stora grejerna nu som alla mm. kommer att spela i framtiden. Ja. nej men dels del Elden Ring i alla fall. Det, det har tagit det är klart att det tar tid att utveckla liksom en DLC till ett sånt jävla stort spel och så ska du ändå få att hålla måttet på något sätt. Ja. delserna till Dark Souls-spelen är ju ändå jävligt bra. Ja. Förutom de till Dark Souls 2 de tyckte jag var rätt sega faktiskt. Jag var inte ja, så okay. imponerad av dem. Men eh, till 3 och 1 så tycker jag ändå att delserna känns som att ja, men det här skulle ju kunna ha varit med i spelet från början, så bra är de. Ja, Sen vet inte jag hur lång tid det tog. Bloodborns DLC också också bli bra. Mm. Men det tog ju inte... To, vad lång tid kan det ha tagit innan de kom? Efter att originalet, eller? Ja, du... Ingen aning, faktiskt. För om den ändå har ett spel och du vill hålla intresset uppe så att folk köper DLC så vill man väl ändå att det ska komma relativt fort. Vad mm. gammalt är... Det måste väl nästan vara två år sedan som Elden kom nu. Ja, det är det ju. Nu vill jag nog nästan se ett DLC faktiskt. Ja, men det kommer ju att komma nu. Naturligtvis. Och jag tror att det kommer bli väldigt bra också. Det är så mycket av dets Han säger att man väntar på någonting gott. Det är bara härligt. <laughs> ja, fan vad bra. <laughs> det kanske är så jag måste tänka. Mm, jag Nej, för, jag jag. Just för det, jag kommer inte på längre är det någonting som man tycker, wow, det här kommer, då sparar man ju ändå det i huvudet. Det kommer man ju ihåg. Ja, ja, visst. Elden Ring DLC då. Eller så får vi börja spela Palworld som alla andra. Ja, varför inte? Det kommer du fastna i också. Ja, det är väl klart. Ja. <laughs> och det är därför jag inte spelar så mycket sådana, för att jag kan fastna rätt rejält. Sen kan jag också bara tvärt sluta och aldrig mer spela det. Mm. Det blir jävligt intensivt när jag drar igång med sådana där. Ja, det blir ju det. <laughs> det jag är jag lite rädd för. Ja. ja, ja, ja. Men vi, vi får sväva lite i ovisshet här med eh, stortitlar. Det kommer ju inget nytt Zelda, det kommer ingen nytt Mario. Eller hur man nu ska säga det. Eh, det kommer, Det kommer väl... Eh... Att det skulle kunna komma en switch på eller vad man ska säga nu då framåt i mm. jul. Det skulle ju faktiskt kunna hända kan man säga. Vilken jävla grej om de skulle gå ut med det ganska tätt före den släpps. Ja. Um... De behöver nog i och för sig inte marknadsföra eller bygga någon hype. De har ju sina extremt trogna kunder. Det är ibland undertecknad. Ja. Förutom att jag inte köper vad som helst. Speciellt inte kartonger som man försöker sälja. Och nu har vi köpt Nintendo VR. Det är kartonger som du viker ihop och sätter din jävla Switch i. Ja. Nu har vi Nintendo Labo, en kartongrobot med lite snören. Ja, jävla vilken grej det var. Det var väl ändå tur att det där dog ut ganska fort. Ja, absolut. Så. Det är ett roligt namn dock. Labo. Ja. Ja, det är ganska roligt namn och det är också ganska kul. Det, det, ja, det här har jag pratat om hundra gånger. Men just det, det måste vara ett experiment. Kan jo. vi sälja kartong och gå plus på det? <laughs> Vinstmarginalen måste ju vara skyhög. Ja, minst sagt. Produktionskostnaden för den här kartongen hundra spänn. En <laughs> siffra. Vi säljer den för tusen. Ja. <laughs> Till svettiga neckbeards som... Samla på Nintendo-grejer bara för att ha Ja, exakt Sen var det ju den där jävla Mario Kart-grejen också Ban. Ja, ju, Nej, ja. den här radiostyrda bilen som du ja. spelade på Switch Ja, precis Den tyckte jag verkade ganska cool Jag har bara inget eh, område att använda den i Nej, om, om det är väl inte... det som många inte har kanske om jag nu inte skulle ha den och göra en sju helvetes jävla bana genom korridorerna på jobbet. <laughs> ja. Men det skulle man ju få göra typ efter studenterna eller någonting när eleverna har gått hem. Mm. Och sommarlov. Om man är kvar där en vecka liksom och sätter de sista betygen och det. Och sen när arbetsdagen är över så bara bygger man världens största jävla morgokart i korridoren. Mm. Ja, det hade varit coolt. Jag ska nog ta upp det på nästa arbetslagsmöte. Kan vi inte göra en gigantisk Mario Kart-bana med en radiostyrd Mario Kart-bil mm. och bara köra genom ja, hela skolan? Ja. Det var en bra idé. Nu, Ja, jag ska fastigen fundera på det. det. Det går säkert. Men annars ja. jag, så kommer jag liksom inte på något sånt där eh... Så jag känner mig ändå rätt klar. där. Ja, absolut. Det kan jag också göra. Vi är ändå en timme in nu så att det känns som att ja, vi fick slut på bensinen där. Och då är det dags att knyta upp säcken tycker jag. Mm. Yes. Bra, då säger vi så. Då säger vi så. Ja. Och Joel vill tacka alla tre <laughs> gånger. Och jag vill också tacka alla tre gånger. Vi säger så, hej.